سورة یاسین پس زکر کو او نزل کی پس ده سورة تین عام نا دے اغا پچ پنو دا چپ پن دے اونا سبت دا دے چمخ کے رد ده شفاعت قحریوش سورة یاسین کے صاحب یاسین نا او سورة سواپات کی آجزی بیان دی چی دی ده چا پتا مدی چی دنگ پار با شفاعت کی او سواپات کی بیچا اغا خو آجز دی الله تفرق یاد کوي زېمدارو چي ريکي عقلي دلایل په خسرت سره وو او دې کې نقلي د انبياو واقعيات ذکر کوي سورت یاسین کې ویلو وات وامتاز الیومہ چې لا وقیامت کې وی مجرمانو څخه چې جدا شي او سوره صفات کې وی چې جدای کی نو احشر الذين از ظلموا ازواجهم التبه جهنم ترجمه ازینه جدا کئ سلوورم داو چل تکیدو شم س او قمر ذکر کړو چې کل فی فلک یصبحون سوره سوافات کې به دا غزیات تفصیلی او پینځم داو چې ما علم ناو شعر پیغمبر ته شعر نه دی خو او سره دا وینې سوره سوافات کې وی چې مشرکانو وی چ اننا ل تارکو ال هاتنا لشعر مجنون موږ به یو شاعر خبره مینو خپل مشران به پریدو اش پغم داو چې د دا قیامت په حق کېوي چې او چې غا ده ما ان زرونه الا واحده سورې سوافات کې به موي چې په ان نما واحده اغه چې رس چې سره به دنیا او جړکی ادا سي چې غنه خلق پشانت اووم داو چې قیامت کې قبر نپاسینو وی وی یا ویلنا مم باسنہ دا بووی چمچاپاسو سره سوفات کوي چې یا ویلنا ها ز یوم الدین دا غرود چې خلقو بیا ډوله روز قیامتو سور یسین کې ویلو د جنتیا نو په حق کې ان اصحاب الجنه اليوم فی شغلن نسوره سوافات کې وایي پوره او زاحت دغید جنت او دغید خوراک او دغید او نه هم داو چې الله وي چې شیطان خډیر ډلی ګمرا کړی وي ولقد اظلمنکم جبلن کسیره نسوره سوافات کې به هم وایي چې ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین اکثر خلق د را کړی دي سنجي جسورة ياسين ختم كوف سبحان سورة صحفات بهم ختم كي سبحان ربك رب العزة عما يصفون شدوارو مطلب يووو شنف شفاعتو او عجز داغي نكشي قول ذكا جاجزان دي کنخا نو سورة دعوة دا, دا عجز دا مستوفينو دا فاقو خلقو عاجزي ملائكو انبیاء هم پکشتا اور سراور سرا نور جنات و کواکب او صورت کی اغا صدری بابا دی نو الباب دی چورت تر عیاد پوری ادی که عجز مختلف او د ملائک و عجز ده جنات و عجز ده کواکب و تول دی که سشتینا جزوانا دا دی اختیارات نشته او سر تخویف او بشارت تدوارو فریقین و حال دویم باب دبیا چورت ترنا ایک سو ان چاسب او پاگئی بیاو حال ذکر کئی تفصیلا دویم باب الله اللہ تواجزی یو جدا جدا او درین باب ترخیر پوری کې اگئی کی بیا اجز ذ ملائکہ بیا اجز ذ جناتوب چې پاول کې ذکر کړو اخر کې تسلید پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم او سورۃ ممتاز دین بیا اجز ذ مخلوقات چې داسې بلې نذیره جمع کړي بسم الله الرحمن الرحیم والسافات صفن غواذ یغه ملائکہ چسب تړون کیدی دلله په عبادت کې پسب تړل وسره حضرت حذیفه رضی الله عنہ ویلو چې نبیلی اسلام وی فزلنا علی الناس بسلاص چې مون په نور امتونو تدریو خبرو دواجن اچاتیو هغه یاد ده چې جوړلت صفوفونه که صفوف الملائکتی دمنه چې منځکه جماعتونو کې صفونه جوړو ځکه چې ملائک په اسمانونو کې صفونه جوړي نور اومتونو کې نو دوی هم دا دی چې جوړل تل ان الارض كلها مسجدن ټول ځمکه زمونږ لپاره جماعت جماعت ته چې وخت شي ساده وروړې نماز kawa او درنده چې جوړل لن ترابوا طهورن اذا لم نجدل ما آ دا خور د منگ دا پار دا او بو پشان دا پاکی گو پی چو بنمو موتی ممو, ممو اہو فضا جران تیز جران اغا شیطانان لپرطن سران او یا کافرانو لا سخت زورانا خدا غینا سو خبر دی چیدی کافرانو دا مرگ پو وقت کس حالی ادربون اوجوه هم وادبار فالتالیات ذکرا اوغه ملائکهم چې لوستون کې د الله کتاب لرا کګه جبرئیل جن انایلاکم لو واحد تدریوال پس غوادی په دې خبره چې مددگار ستاسو یو دی په توحید باندې کنه هر قسم ملائک چې دی مله په دلیل کې ذکر کول ربو السماوات والارض یا غذات چې مالک د اسمان نو د زموکو دی او مابینهما او سږی په میند دوارو کې دی وربل مشارق او رب د مشریقونو د مغربونو هغه په قیاس کې کنا او مشارق ځکه خاص کو چې د ارسو کوینی کنا مغرب ته اوسوګنه ګوري په لتهیاري او مشریق ترسو ګوري ولې نورته نراخيږي هغه مه ذکر کول دغه هرې روزي لنور دراخته جودا جدا ځای دی ان زایننا السما د دنیايي ز د کواکب چستورو کیس نشته غره خلکو چې تاسو ولې اختیار او مرتبه ورکړی راځي س کومال دینو په دې دی ستورو کې ده مونږه خایز تکړه د اسمان د دنیا په یو خایز سره چې غستوري دي بزینتن الکواکب بدل مبدل من خو یو په کې دا صفت ته چې د اسمان خایز ته وحفظم من کل شیطان مارد و او حفاظت تی دهر شیطان سر کشنا چی دی بتلو وقبه خودو نا اللہ پا سر دیولی کنا تا دا غینا حفاظت تی لا اسمعونا الى الملعی الاعلا وگنشی کی خود اغجماعت اچت ملائکتا ویقذفونا من کل جانب او یشتلشی د هر طرف نه نا... نختاکی یزک نه زهر طرف نه پستوري راخلاصي دحورن د پار د شړلو شړيه د اسمان نشي کته ده دحورن ولوم عذاب هواسيب ترزيد د پار تر قیامت په اور عذاب ده بیا نه لری کیخه آیا دا رچ جدید د پار عذاب ده هميشه په قیامت کې اِلَّا مَنْ خَتِفَ الْخَتْفَتَ هم اگر اغا شیطان چه چور گنتے دے او پغلا چه تا وق کی دی اما لیکو خوم خیال نئی کنا غیتا خوم دغیب علم نشتا نو اغا شیطان چه وق سارنکی خطفال خطفتا خبر راخ لی دیر پغلا بانده فاتباؤو شعاب انساقب نلگیدلی پاگا پسی شغلا زلیدن کی دا عجز بیان شده مخلوقات ملائک و کواکی با نوز زجر د مشرکی نولا فستفتیم تر دینا تپوسو کا اهم اشد دو خلقن چی ډیر مضبوط تی پا بدن کی اشپک پوٹا چی دی خلقنا او کنا آغا چی منگ پیدا کری دی ملائکو او با هغه ملائکه او خاص کردارش ملائک چغیتا کروبیان چویداغي خپې چته اومې گزمکه تر رسیدلی او سرونه وړه عرش سره دی دومره ملائکه چې کله کله کېتابونه لیکي راضي چې دا ټول لازمه كننه ده داوی کچرد دا ملایکی یو برسر اللہ دی نکی سو شر راشی نو دے زمکی تبا لازکی لکا غندہ دا دا داگی دا گندہ دا یو غرگی دے لکا سر لاس تا لازکی کنا اوی ولی پچاپا سے نو دازمک آگی تا دا سیدنو یو پاندوس داگی پا لازکی دمرا ملایک امن خلقنا انا خلقنا من توین اللازب منګ په ذاګړې دی زه د خټې نه چې جاول نه و لازيب چکناحت جاول نه شي ځکه ډیر وخت پتیر شي او خمبر شي وا بل عجبتان اي پیغمبراتو تعجب کوي چې دی ایمان نه راوړي و او دی ټوګي کې پتا پورې وې ذا ذکرو کله چې دی تواذ کولې شي په قران سره لا يذكرون و از ناخلی کنه نی قبلی و ایز آراو آیتاً کلی چوی نیسا پوری خندا که و قالو وای انها زه اللہ صحر مبین داوی مولا معجزا ندا دا جادو ده وی مونتا پتا داوی دا دیر زبردست جادو ده کنفا دا کما خبر چه ایاتو آوری دا ایز آمت ناو کننا ترابا و ایزو آمن ایز توی زمانہ چې موږ غمل شو او خار شو او ډوک شو اينا لمبعوسونا اي مبفياجو ان ذکرې شو او او ا باون الاولون از موږ مشران لم بي غبم جون دي تعجب کوي خ بل عجبت او يسخرون قل قلت وتو نعم او ټول ب جون سوره واقعه که براشی، ان الاولین والآخرین لمجموعون، وانتم داخرون تاسو بسر نشو چې دیر ډیر بایئے، فانما اید جرتون واحدتون بیشک دا قیامت خویا و جڑق دیں، فیضا همینظرون، ناسا پا خلق بگوری، ستا بگوری، ٹیوی تا، نو اخپلو اعمالو تا بگوری. ارسلی سره به بیادت غده که د عمل غمی کنا خوص و سر نشتاها اس خودی دنیا دا کارون نخلاسی گی اقیامت که خوشی پاسی کنا نخپل عملت با گوری وقالو ایبو ایا ویلنا افسوس دمونگلرم ویل حلاکت تاوی نو علتبا هم چگوی چیا مرگ راشا یا حلاکت راشا مرکتب هاذا يوم الدين دا غروځ د جزا او سزا دا نو جواب براشي ااو هاذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ذی ډیر نوموندي خدانون پکډیر خطرناک دي دا ورځ د جدایې دا چنن جدا شي کنه بس بیا ست ملاقاتونه نکيږي چا سره ځکه هر م... کافر به جهنم کسان لري واځي کوارټر کې ناستقام په بل چانه باندې خبره ده هغه ورځ د جداي ده چې تاسو باندې تا دروغ وي الله به حکم کوي مخ کې خوې چې وم تاسو لې موجوده شي جدا شو پس ملایکو توي احشر الذين ظلموا رجم كده ظالمان مشرکان وازواجهم ادا دیده خضی و سرم مرگری بکنه اغی خود دینا تیزی بی بشرک که اغی با مر سر را جمع کی حسن بسری وی المشرکات اغا خضی اما قاتل وی چه غشی اتوینم بی بیادی چه دی مرگری وی نورون شرک که دی سمر مرگری وکنه اغا دوستان بزرگانه طول با سر را جمع وما كان يعبدون من دون الله اغه چدي با عبادت کو بغیر د الله نه چرجمیکن الله بو توي فهدوم الی سراط الجحیم لار و توخه بلر د جهنم هغه خلر نه ده کنه او کندی کورون دی دیو چپالی دیو لار کم د جهنم تا. لار داسه دا وقفوهم اووې الله چې وېذروي ان هم مسؤلون د زینه تاسو کول شي زکه دنیا کې چې ولا تاسو الونا تاسو نه و تاسو کول شي نو چې قران ذکر کوي او حضرت ابن عباس ان لا اله الا الله زدي کلمه تاسو وته کوي ده اولی کلمه که دویمه کلمه ده کلمه توحید ده که اول ده که دویمه ده ودی تا پوثبتی نکی لا اله الا اللہ یا دا عمالو لا تناسورون او چې چه ولی تا یو دیو بلیم داد نکوین تا سخو دنیا کی ویلیو چه نحن جمیع منتصر منگا دیر خلقیو ارزی که دا منگا دلی دی منگا زن تا پوث شو نو صلی دی او بل تطوس نمولایک بو وی چی الله بلهم الیاوم مستسلمون نہ بلک دی خنن دیر تابیدار دی دیر تابیدار یو مسلمان یم مستسلمانی دا وکړه دیر تابیدار واق ول بازو علی باز ی تسالون مخامخ وشي باز ی باز او تا تطوس وکي دی بلنا ات تاسو دې هو جګړې دی قالو او بوې دا کشران دا تابعدارو د خپل مشرانو ته انکم کنتم تاتوننا علی الیمین تاسو برات لې مونږ دنیا کې ان الیمین په زور سره ښا زور او طاقتو کنه یو دا معنی ده یعنی دا دین په نوم باندې من قبلی دین عطا سوی چې دا دین کار دې دا خدمت ته خامخا دې کې مرګرتیاو کې اوه ها دا یا جهاد کرو یا مجاهدین کې سات امداد کرو هر دنیا کې سره جوړ کړی دې ځان نه کنه يا قسمنا بارا تقول له الشيطان تي قسم كليو ادم عليه السلام تا قالوا او يرمشران ولم تكونوا مؤمنين تزجب بخبل ایمان نو نو مونغا تسچل كليو ام مجاهد وي تسدون عن التوحيد تسمون دنيا کي توحيد نو نڪڙيو غريب او توي تازو بخبل هما كان لنا عليكم من سلطان نو زمن قطاسبانس حضور یو زمانہ ایبن کثیر وی لم ناتکم بحجتین مونږ ته دلیل پیش کړو د فران یا د حدیث نه او بس خبران ته او کړه او خغام کړه او تاسو راځه موږ فحق علينا قول ربنا ثابت چې په مونږ قول د رب زمونګه ان لذائقون چې مونږه عذاب سکو ان لذائقون زیقې او توې خو دغه سکنن نه غوړې ټولو مر وې پکې د دېته د زوره نه په اړه ویل چې خلق وې وي, وي خوان به سقیق کنه خو فغويناکم مونګه تاسو گمراه کړې ځکه اناکو نا غاوین چې مونږ په خپل ګمراهو دا معنی ده مونږ به تاسو ته څه ولې نور سناو خو دا څه کیسې قطاری موږ د کړې وي تاسو ا مطلب دا بیانې اغوې نا کوم بندسو گمراه کول شي اخو الله خپل زی مواری اغسترا چې یو ذل من یا شاو یادی من خپل د فین نومیو میزن فیلن عذاب مشتریکون پس دی مشران و کشران بطول پا دغرد باندی پا عذاب کی شریک شیم انا کذالک نفالو بالمجرمین اللہی منگا دقا سکار کودو مشرکان و خلق و سرخا سببی ته اسی و تا مشرکان نو ای قرآن پخپلوی که مجرم و تاوی که کافری و تاوی که پوځ شرک نه بني خالق انم قانون یقینا نودي په دنیا کې هميشه کنه چې کم ځای راشي دغه د مې شوالي معنی ښه هميشه اذا قيل لهم کله چې وویل شو دې تا په دعوت کې لا اله الله چې ګوره بغیر د الله نه بل څوک حاجت روانښت یاستكبرون دی وړ لر لوی کو لازت بها کا دیمه سالی سره زد کله ګور او یقولون او وای ايننا ل تارکو الیاتنا لشعیر مجنون ول منب پریزو خدایانو د ددوجینه چدا یو شاعر سالی دی یو مجنون دی دی ونی پسې بزو فل الیهو پریزو الله شاعر ندی مجنون ندی بل جاء بالحق بل کناغلې په قران سره چې قران سره سو کراضی نه لوي نه ښه هغه شاعر او تصدیق المرسلین او تصدیقی د ټولو پیغمبرانو انکم لذایق العذاب الیم یقینا تاسو خامو خاصکن کې عذاب دردناک لره او ما تجزون الا ما کنتم تعملون اسو زانشي در کول تاسولا مگر داغه عملونو چې تاسوکړي و بس الا عباد الله المخلصين بشاره پر پسې شو رو او زه حد داغه سورت چې فی شغلن فاکهون مجلسنا مگر بنديان دل خالص کړی شي وی هغه داس نو دی اولائک لهم رزق معلوم دید پارا رزق دید دیر, دیر مشهور معلوم چه قرآن کی بیا بیا ہوئی که نا جنات تجری من تحت انا کل ما رزقو منها من, من سمرتی رزقا دیویلو کنفا فواکحو میوی دی بدل دید دی رزقنا فواکحو میوی دی وهم مکرمون اوغا خراک کھلا یو پلکا خراک عزت نه دی دنیا کې ولي دل تبه یو سړی تا هرڅ کې دی دمل کو خورا کو نا می وې کنه ابيابو ته چ ډښ کنه ناود مره نه شي دا مه مې عزت ته ابيا وړو خري نه فلاوی خورا کېو په عزت پکې ډیر دی سړي خلکو په عزت پسي ګرځي و هم مکرمون دیر ذات من بشید فی جنات النائیمی پا جنتونو دنعمت کیم علی سرور ام متقابلین فا غلویلو پا لنگونو دن یو باندیو بلتا مخامخ ناستیم اولی شاکی اغسوک چی نی لگی و سره اولی کبی دی پلا مخ که سره سره لگی خوا اور غیخ یوبل سرس نشت کنا نو مخامه دیول په کتبو خوشالی ایتو اف علم بک قسم مین عین ګرځولې بشي په باندې کاسې ز شرابو پلیک انداز دنیا شراب ندي چرنګیوم بدرنګ دیو قان دیوم تک سپین سپین شراب چا دی دی لذت للشاربین دېرمه زبور کې سکن کوله لا في غولن نفر کې په سر درد راځي دا په دې شرابو کې دا غې عيبون ذفا ولا معنا عین ذفون او نو په دا کې نو ټې کول شي ويندهم قسراتو ترفي عينن او دې جنته انصره ډېره حيانہ کې حري دي تکناي ز حيانه ها چبل چا ته نه ګوري اوباس دی جنتي ته ګوري ته وای جوړ دې ته نه کلاوستر گواله دي کانه النبې مکنون ته وای چې دا فور دی جنت چې دی د شتور مرغ اغاګې دي چې په ډبو کې بندې ساتل شوې د دنیا باد په نه دی لګېدلې مونگا نیلی دلی کنشو ترمرگ اگیوی ریر خیستنو <laughs> بیا اغا چدا دا پاس اپدتی نا کې او کلک دی دے کنا چدا دا تی لرکی نو بیا لاسورولا والا سمرا لیونت چ بگی سمرا نرم والد بگی داسی بداغی نازک بید امکنون فاق ملا بازو ملا بازیت سالون مخام بازی بازو تا او تاسو نه وکی دی او بل نه تاسو د دنیا خبره دا بولړ ډیر خوان ورګي قال قائلهم ابی او وینکی پذی کی انی کان علی قرینن چې وځما یو مرګره په دنیا کې اوس میات شو دما یو مرګره او خسنګه مرګره قرین قرین قرن توي او قرن خکر توي ورما سره بخکر ما به اوس یو بل سوي ارواخ بوم بل سر جګڑو اپیو <تصفيق> کوارتر کی پات کیدو خبرے لے گن تیم اما بو تو توحید خبرے کو لےوا اگر سره محبت نشتا مونږ رسول یو بس داوار وخت هغه نخکاری قرینن حریفن مقابلن معنی کوي ما تبعوی اينک لمهن المسددین چولې <متحدث> ته پدی خبره یقین کئ عظامتنا او کننا تراون او عظامن چې کلمون مړشو خاور شو اډوک شو ائنا لمدینون د چا په قابو کې راشو ګوري خدای نه مان کنه دانی یزینو د دا چا په کې راتلو قابو کې ظلم کو بیا جو شو ځا خبري وکولې او وسخ کاری نه قال هل انتم متطلعون یوقال دار کلب او تو وی قال چې ولې نن دارا کاوی چې ته اوهما ماته معلوم دی ووی الله ولې تاسو سوداغه تماشا کوي انکی اطلاع جان کړ دی کا سر یو چت کوي کا هل انتم متطلعون تاسو نن دارا کاوی یو یو یو کنا مرګریم دے خامخ حق دره باندې فتولا نا مرګری به سر کی فراء او فی سوا الجحیم وبےвини ور لړونه چې په میاند جهنم کې بولاړي توبه کړه قال ابو یدا مرګری جنتی تلای قسم په الله ان کې تاله تر دینې تا خوزان سره ګمرا ما ته و دې خبرې کولیو د خپل دین صفت باندې کاو نزدې وي چې ز دې هلاک کړي وي کته لتور دینی پایاله ریشوې ده ګرامر پوهه واه ز دې هلاک کړي وو له ولا نعمت ربي کله په ما باندې فضل او احسان د خپل رب ولکنت من المحضورین زبم تاسو سره دا حاضر ناظرو ما په جهنم کې ښا شکر دې وګور دې چې څمره د نعمت شکریا زیات اشو کنه چه غېولې ده نو زنه له خوشو اپما نحنو بمیتین او بیا خپل مرګرو ته وی چې مرګرو بیا خپل مرګ نشته کنه توبه دا مرګ ډیر ګران شي ده هل تاغیتنم یری عینې مون بیا مل کېدون کې بیا بیا خپل مرګ نشته کنه الا متتنل اوله هو هغه مرګلوم باندې ناخو نشی رات لے چه تیر شیخو آغا موتتن الاولا دا دیر مبالغتا خوا چه اغا مرگ واپس نشی رات نو بل مرگ نشتا اغا رات لینشی و بلشتینا وما نحنو بمعذبین انوی مونگا چلالا عذاب را کیم انا آزا لهو الفوز لازم یقینا دا اغا کامیابی دا دیر لوین دا په صحاصی لګي نه په شفات قهري لمس له دا فلي عمل العاملون داسه مرتبه خوشالو ده په اړه عملو کې عمل کوونکی الله یې غوره پناست کارن کې ښا چې تاسو غم نشتا غوره چې روجه ودی کنه اها اړیر خلقونه لکسان لک دې چې روجه نشي ښا انور چې لا په لاړ کنه روژمو نیشته دا دی دغسې ډډی والی دي او د لا نوم ډیر په ډکه خل اخلی چېله تممی و ګورو پهنجابیانو الله په نه کې فلی عملې عملون عمل دي و کې عمل کوون کې فلی تاف متافسون ډیر په مینه او په شوق دي وکې سرې متاففین کې را دا, دا عمل خبر ده. وس مقابلہ کې بیا ذکر کېږي نور او چاغي تسمېو مې ومه او ملاو شو کنه چرو یې ما تکړه کنه ازالک خیرون النزلن آیاته جنته نه نعمتونه به تر دي پمېلم واستیا کې ام شجرۃ الزقوم او کنه غونه د زقومه ان جعلنا فتنه للظالمین مونږ داونه پیدا کړی دا عذاب د پارو ظالمانو تبکل العذاب ان شجره دا یوونه ده چې خرجو فی اصل الجحیم چراوزی به خپله مینه د جهنم نه چې په ور کې ونه شي تولها کان نور رؤوس الشیاطین هغه چاليدلې نه ده فلیدی تخی چې څنګه داږي دا سیدی لکسرونه د شیطانانو شیطانان چاليدلې دي لیدلې نه دی خو خواه تا معلوم دی چه دیر بدرنگ دی تو شان و نشتا نو بس پته ہو لگی دکا نا چه اغا ونام داغا دا؟ سیده نو پیدا شو چه دی خواه دا اغای نا سکاو منو کیولی حدیث کراغلیو کی چې خدای دی نکی که یو ساس که دا زقوم نوشی دنیا تا نبس او قرزق لخولوروری نو بولا هر سبا زهر شی دنیا که دا خوراک سشی دکا نا اخاجي دي نور تنه ده معلومه کديس رزقوم وي خو بیا ارچاو دنیا کې ژوند تیر کړي هغه دوم رزهري لشه فئنهم لااکلونا منهم الله یذاجا نمیان بادغی نخرا کیم سمرا قمالو نمنل بتون دکون کې وې داغی ناقپلو خېټول را او دوی سکیبه کنوې سکی اولېږي دنیا کې صبر کړو اغي چې دا کومه مردار خړلې که کنه اضا کم حرام سې زونه خړلې دي نه لته کې و ځقوم خوري کنه بغیر د دینه خداګي علاج نه کی هنو چې خوراکوش نو بیا او بوته ضرورتي ثم ان من حمیم بیا ذیجان نمیان د پار د پاس د زقوم ناس کل دی شوبن سکلی من حمیم دا یشیدلو بونه ګړاکوبئی توبه ده دا خو کله ډیر بیمار شي خدا سی خنسک کنه ثم ان مرجعوم ال ال جهیم بیا دا خبرم واورا چې د دې ټول مرزید جهنم ده بل په لابه نزی دغه مرجع ده دغه دې ځای دی, دا دی, دا دی سبب ذکر کئی انا هم دی چی دی الف و آبا هم ضالین دی منتی اخپل مشران گمرہان فهم علی ساریم یهرعون نو دی دا غیب آغا تریقوبان از غلول شی فتوت قرآن کدی حدیث چو بورا دا مکوئے دا کارونا مکوئے دا اولو سم مکوئے دا نشتر زکاة عشرشتے اولو سمان دولو سمان دول سم دیوینا داختر قربانی نکوی ادول سم بانده وگر دلالی یه رعون داستیز غلولی شخان او یقینان گو مراشی و مخ که دینا اکثر لنبانی قومنا ولقدر سلنا پی منظرین مونگلی گلیو پدی کې دیر یرون کی پیغمبران فنظر اگورا کئی فکان آقبت المنظرین سرنگشو انجام ده یرولو شو خلقوه اللہ عباد اللہ المخلصوین هم اگر بندیان ده اللہ خالص شوی اگه نجاتو منتو دا والبابو چورت ترپوری اگر ام ذکرکی دا انبیاء و حال او عجزی اللہ تا ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون یقینا اواز کڑیو مون تانو علی السلام نمنگ ول سنگ حق او کڑا او دا رسولم قبول او منظور کو او تفصیل دی واقعات تے دی مخ کی ایتو یہ ذل قبلم اکثر اولین نلم بے اول بق قوم نوح علیہ السلام دي. وانا جننا او اهلا ومن الكرب العظیم مونږ بشکدلاره او د اهل تغدیر له مصیبت نه چې توفانه او غر ظلمونګا اولاد ددو باقی په دنیا کې نن چې څمره انسان دي د نوح علیہ السلام دا وترو ځامنو اولاد د ټول هم الباقین دا دنیا کې پاتې شون و و او وترکنا علی فالآخرین فري خدموږ په دبانې پر واستو امتونو کې خیسته ذکر اقدار سلام علی نوح فی العالمین تسالام دی او سلامتی دی په نوح علیہ السلام په مخلوقات کې به شک موږ د قصې بدل ورکو حق پرستو تا او دې زموږ د بنديان او دا ګربیا بیا ووی هر پیغمبر سره چینو من عبادن المؤمنین دا دی ایمان او د مؤمن شان بیان چې دا صفات خود پیغمبرانو لپاره د فخر صفات چې دا فخر نه یو مسلمان ته په فخر نه که ته مؤمن یې کانه نو بس ته د خپل نوم شکریا نشه دا کول نو چې دا الله پیغمبرانو ته دانو مغز ترې او ستاته دانو کې خود انو من عبادنا المؤمنین ثم غرقنا الاخرین بهم غرقوا غنور پنمنشیاته ای ابراهیم او بشکا دد نسلنا نوح علیہ السلام دو اړلینو دو خانداننا ابراهیم علیہ السلامو اذا ربو بقلب سلیم وقف لازم کړي چې د اس جاء ان ساته بولي بس دی خدای ګرامر کې خدا, خدا قیدای او بیا خبرنمنه بیا خاص کیږي کی چې د ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام د خاندان نکلو کله چې راغی خپل رپته داغه وحکه بیا نو مخکې رستو نو نقصان جوړی کنا نو ځکه ویلي چې دا ده کې ووقفي ادا ځان له کلام شه کله چې راغی د خپل رب سره پزړه روغ چې شرک پکینو په قلب سلیم او خدا غسیب عزت پکینو شک نو چا سره نه ستنو کړی ها هغه سر نه سمي چې قران لراشی خو لراشی چې مخ کې خلق ودته سو کول یو خلقي دغه ورکه سوک بل نو هغه بیا جته سمي کته ته قران وې خداغه د زلون هغه خبر نه وزې یروي زم ما ډیر اسلامی سره شوی دا نوې بیا دا لګوم تکا وکنه ها نا دا قلب سلیم واړي روح زلو اذقال له ابي وقومه ما ذا تعبدون کله چې خپل بلارو خپل قوم ته چې د سشي عبادت کوي ما ذا تعبدون استهزاء کیو استهزاء وکاري په شرک پورې صح ها افکن الہتن دون الله تريدون د دروغو خدایانو څخه خدای نه دروغي او ندي بغیر د نه اتاس داغي اراده کوي فما زنکم برب العالمین ناخر پله باندې مس ګمان دی داغه په حق خو بومساوسه نظریه ای کنه نس اوه یې څنګه هغه یې نشي کوله هغه د عبادت لایق نه دی یا هغه چا باندې فما زنکم برب العالمین سدیګومان 700 پرب د مخلوقات چې عبادت کوي د غیر الله یا یفعلوا بكم څکار بکیزه سره و نظرنا نظر تن فی النجوم داوته ورک او به او وسره کو بحث پستورو کې سورې نام کې تیرشیو د ازم عرب کې دیشي فلم ما فلم پری بوته د ازم عرب کې دی شنو پری بوته ناوی ير دا هو خدایان ني چې خداسه خدایان نمنم پورا باسه وسره اځم نظرہ سوچ او فکر وی قتل یو قتل پستورو کې دا قتل چري کې د ولوييت سنونو فقال اني سقيم وويق فالقوم تاجذ بماريم زګاري تلخ پل جشن لا خپل عيد لا نو دو موږ مونگ سر بازه نو دو تیوی نزان پاتی که که نه توریه کوله توریه با که که نه خواه نوی او دا اغیق قوم دایا و غلط عادتو دا, دا دیر و خلقوی چې تدیوی چی زبی ماره ما بس بیا و تا سرکینیم نه او او لی اکو ماتتی جراسین پر نو بس غیلال دیپ ری خودو دیپ دیوی که دروغ جنو ولی بندنه بیماریږي که واسيک بیاي سقيم ويل شي يا فلحل يا فلمال دامت له وسر ترغ پکینو اي امرا د سقمنه که ما بيمار ده د بدن نه د زلو بيمار کو هر یو حق پرس د زلو بيمار ده ولي نه چې شرک ته او شرکان ته وګوري کنه د دړه نه یو الله خبر دي نو ښا تر دې راغټه بيماري ده دح خو دغوي چې ساس قومو په ما او ببیماری رازییر دا موت خواس نه راې خو مخکې بیمار شي نو کنه نه په نو خلقت ته نه واپ شو ځای د د پرې د بیمار د مدبی ان شا کوون کې نو ډیر په خوفیت ور سر دی لی هاته او او ګران کاري که نهخ د د پااره تجربه په پا کاري چاسو ګډونه ویني فقالوا ته وی الا تاکلون غیته مجمعی خو وړکی وړي جا واخ کی سفراک نو او وی چې مونږ راشو نو دیو پاکه برکت اچولی دیو پاکه برکت اچولی کدمل کو سپی پښوغان وبې غرزی دیلی تا بیا د خوراکی الا تاکلون تا سفراک نه کوي مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ صدیتا صلرا چه خبری ام نکوه ده استحضار استحضار استحضار او دلیل لپا کې چې خطاب کول چا سره در تقاضا نکی چه او تال جواب در کولی شی کنشی در کولی نا تک هر چا سره خطاب کولی شی کونه دا ګټه گٹه دا دا اصول لی خوا دیکی سا جت چاگی ولی جواب در کولی شو کنشو فران غالی امبر بام بلی نشوروشو باندې بانده چه وحل بے پخیلیسو زحاکوی بلیدل یمنا خیلیس کی طاقت دیو دکن پخیلیس بانده ایمام ماوردیوی بلحلف ده چه قسم کلی و صورت انبیاء کراگلیو چې تل لا الا کیدن نامکم قسم پخده چه نی پریده ما نداغی امین دو جه نکنو کفار را بانده رازی فا فاقبلو علی را مخامخ شداقم ز تا چې پوي والی منډي والی قال او ابراهيم عليه السلام چې اوسلوک زان سمکه اسه کوي اتا عبدو تاسو عبادت کوي ما تنحیتونه دا چې تاسو توګللي وقبلوا لاسو ګټونه د وسپنینه والله خلقکم و ما تعملون الله تاسو پیدا کړی او تاسو چې سجول کړی دي الها دامل لا پیدا کړی دا دې په عادت لا یښو ا تاسو کې څه پاره کړی قال ابن اوی دی چې جوړ کړي د پاره یو دنګ مناره فالکو فیل وی ورځوي په دې فارادو بی کدن اراده وکړه د سر د ډیر لوی چل وجالنا مل اسفلین ملایم فیل کلو فیل میکلو ذلیل میکلو دایته سم مطلب شیکنه وقاله ایبراهيم عليه السلام اني ذاهب الى ربي سييهدين یووقال ذا ذیک کلوته غرزو نو ذخ په لزان په مرګ حساب کو جزال الله بس لا الله اني ذاهب الى دا مطلب چې دا دې کې زما موت ته کنه حینت ورہوه په النار کله جوړ ته غرزو نو داسې وی چې نه زاحب الی ربی سیاہدین زتلن کې مخفل راپتا ازما یقین نه چې مطلب د جنت لار خي اذو يم قوالدار چې نه قوم ته وي چې باز زاستاسو نه هجرت کوما تاسو کې کار نکیږي زتلن کې ما غا طرف ته چې ماته حکم کړی دی رب زمان حسنا ته او خپل لاو ته ویلي چې زه شامتہ سيهدين ما ته ولاړ خي اي ربا او بخماته د صالحيننا چې الله ز خو يواز شوما نو مال مرګري راکي نو زيد سليمرګري کنا اي ربا بخنو کې ما ته دداسه اولاد چې صالحينن وي فبشرنا بغلام حليم من ولزي رور کو ف يوزي سرا چې صبرناک حلیم اسماعیل علیہ السلام دی مشری فلما بلغ معه الصایا کله چور سی د دسرہ منډو لوبو تا صایا کار خدمت تا دا ست شان اندازه کې کنا یودا معنا اسو کوی بلغ معه الصایا روانو وسرا چې کوم دی کې خلق صای کوي صفا مروا کې هغه دی تورسی دی قال <البی> ويابنيا اي بچيه زما اني ارا في المنامي زبيابي په خوب کې وینم اني اذبحو کا جزاء تلل حلالو ما دا شي نقش وینم ها دا نه چې اني ذبحتو کا تمال الکڑے سردي په ل پروت نه نه شکل داسه لک جزاء تلل حلالو ما په ګور ما ځا تران اوسوچو کا جست اسفوخا سخیال دی ولې مشوراتنا اخلي هدي کې تعلیم ده چې د انبياو اولادوم د غسيداري پوشانته ښا قال او اسماعیل عليه السلام یا بتفعل ما تؤمر ائلر زم ما کاوا چې تا ته حکم کړی شوی دې ستجذنين ان من الصابرين زړه چې وبو مې مال را کړه الله په هي د صبر ناکو د دې کې يهوود خپل زور لا غولې دي چې د اسحاق وې ها هغه ذبيح چې و غي اسحاق و ابن کثیر وې چې لیسا ذالک فی کتابن ولا سنتن دا نه چې د قران کښته نه چې د حدیث کښته پهما اخرجه اخرج ذالکا تلقا عن احبار اهل کتاب ادا چې خلق لګیا دا د اهل کتابو خبرې دي اغه د یتمات نه دی کنهخه قران کې خکاره دلیل دی زلتہ فلما اسلام کل شي حکم اومانو بلاروم زیوم وتلو للجبين اوای چو فلمخیم جبین دړې تویی ول جبینین دودي دغوکسره دا سپین ځای چي دی دا جبین دی داغه د انسان د دې کنهغه نو څکه لکه اندغه سي په ډډه که کنه نو 14 سي ونا دیناو مونږه وازو کئ ابراهيم عليه السلام ته اي ايبراهيم چه ابراهيم قد صدقت الرؤيا بسْتَحْقَ الْخَبَرَ اشْتِيَاك ولي چې تا خوب کیسه لیدلې او ناغه دې وکړه کنه چې تا دې راواچو چالو دې راواغستان دا دلالول دي که ار سو کو ګور نه وی وی حلاله یې دا خو بنه تاریخ ته یا کو وسو هغه کې زب هنه وشي ان كذلك نجز المحسنين بشک مونغا دا سی حق پرستو ته دې دی کوم ډیر اسرایلیات تي چې خلکو جوړ کړی الله نه نې ریږي چې اسماعیل عليه السلام ورته ما کمی صبح بیا مور له او سی ها او ما پړمو خيواچو زکه چې زتا تاګورم تما تاګورم نو څه نه چې د الله په حکم کې کمزوري راشي قران وی لجلبین پړمو خي نه وچولم پړړې چولم ابي اي چړې را کاو ساين کولا سو کوی دا په مرای کې وتا تانبه جوړه شو اسوکي هغه ته وایي چې په مرګه کار نکینو نو ته شي کې مو هغه کنه یو څوک د حلالي د تورن اسرایلیا دی چې بدی دین کې خلکو سوسه ناروا کارونه کړی ښه ځکه حفاظت خو نه کنه خلکو دنیا کې خپل خوشحاله کولو د دین سره فکر وسرنو نو دشمنانو به کومره نقصانات کړی ښه بس دغه خبره واه چاڑیا را خلی یارن را خلی خو اللہ و تاوی انہا زالہو البلاو المبین یقنندہو عظمی خدرخ کارا وفا دیناو بزبحن عزویم منگا خلاص کو اسماعیل اللہ السلام ددنا پیو قربان ایلوی سران علیہ پریخوز چھ گڑ را گئی فا دیناو خلصناو خلاص ام کتینا بزبحن عزویم پیو قربان ایلوی سران حزویم او تذکاوی چھ تروس اللہ کی تر قیامت ته پورې عبادت ریقا دا کی او پرې خود موږ په دبان دی پرستو خلقو کی چې سلام دی په ابراهیم علی السلام باندې دا څه بدلو ورکوم موږ حق پرستو خلقو ته انه من عبادنا المؤمنین الله وی خبره تاسو دا ذمہ داری بندیان نو چې مؤمنان او طويل شي چې مؤمن شه ف بیا هغه ته هر کار آسان شه هغه ته ځان قربانی کول او اولاد قربانی کول هر څه آسان شي 포 مومن کې دلګران دي او بشړناوي ساته اوسوي چې من ولبيه زهي رور کفاي ساكه عليه السلام سره داغه خبره اوس رااله پسنګا غزيح نبيمن نسوالحيين دا هم پیغمبرو پښان د نورو پیغمبرانو امون برکات واته او په زبان ديوم السلام باندېوم پي ساكه السلام هم څې دمره انبيیاء د دې په نسل کرالو رااله د دې برکات او من ذریته ما په اولاد د دې دواړوکې محسنون س نیکان خلقشتان او ظالم لنفسه مبين او ظالمان د خپل ځان د پاره ښکاران ولقد مننا علی موسی و هارون یقینا مونږ احسان کړو په پیغمبرانو چې موسی علی السلام او هارون علی السلام دې او بل اخلاس کرو مونگ دی لرا و قام دی بان اسرائیل لرا داغلوی مصیبت نا چه فرعانو یا داغلوی دریاب نا, دا دا در نا. امونگ دی امداد کرو فکانو هم الغالبین نو دی غالب شو او دی تمگورا چی دی خودمی سرنویستو نو داغل اصطل غلبوکا نخوا امبیاءو طول داغس چوبواتنو اللہ بول غلبوارکا و اتنام الکتاب المستبین ديکه الله حکمتي دلار دي رحم پچاي او مظلومانو او مسافر او بی واتانو نو غوره چې و اتنو الله ولا غلب ورکړه د سبب وکنه ورکلې موږ دې لره کتاب روخانه چې توراتو وحدین او مسیرت الق مستقیم موږ هدایت کلو دې دوار ته نه غلاري څه اللہ و انبیاء ماتا محتاجاو انتم الفقاراو الاللہ پا دین کی پا ہدایت کی پارس اپری خودا مونگ پا دیبان دی پا رستو امتنو کیچ سلام دی پا موسیٰ علیہ او پا حارون علیہ السلام مونگ دغسی بدلی ورکو حق پا رستو تا او دادوار زمونگ دا بندیانو ممنانو نا فین ایلیہ صلی اللہ من المرسلین او بے شکا ایلیہ صلی اللہ علیہ السلام نا کلا چې وی الا تتقون تو ذا لنا نېریګه چې شرک کوي اتدعون بعلن تاسو आवाजونه کوي سوالونه کوي د بعلن بعل بوتو ابن کثیر ذکر کړي قال ابن اسحاق انهم كانوا يعبدون امراتن د خزي په شکل جوړ کړي او علیه او بعل وخذا نمو ولذ قاون يخ با القاون او قال الزحاقي چیکانه سمن سنمن يا بدونه بود جوړ کړو دغه عبادت وکاو 20 زراعا شل غزې په برد دنګ کړو وله مئه 400 سنه او سرور سو مون جوران او ملنګانو چې ناس نویلیا صلی الله علیه وسلم د دې لپاره الله راولې کو چې دا بت لري کنا او پرې تاسو پرې دې تاسو هغه ذاتو چې خاصته جوړون کو نه دی الله چې رب تاسو دې او رب د مشرانو ستاسو لومبنو وکذبوه او غیر د روجن جن کو پنوم لمحذرون دې ټول وجانم کې حاضر کړي شی بیا مگر نو بنديان د الله خالص کړي شی امون پري خو د پيلیاس عليه السلام باندې قرستو امتو نو کې سلام علی الیاسین تسلام دی او سلامتی دی پيلیاس عليه السلام باندې تغس همون بدلو ور كونې او د زمونږ بنديان مؤمنانو او بيشکا لوتل السلام همو د پیغمبرانو کله چې مونږ بشک دلرا او اهل د دلر ټول الا عجوزا فی الغابرین مګر ناغه خزه ده چې په عذاب کې رااله ثم الاخرین او بیا هلاک ونګا غنورم و انکم اے عربو تاسو خو وینئ کنا لتمرو علی المسبحین تاسو تیری غیره تیریږي پدیبانلی په هغه سبا کېوم و بل لیلی په ماقام کېوم فلر کیو ذاقاوما افلا تاقلون تاسو سوچ نه کوئ عبرت ناخله او یونس علیہ السلام وو د پیغمبرانو نه اځ ابقاله الفلک المشحون کله چراغه په شکل لتیخت کې تیختنوخ او شکل ادا سی وو هغه کشته لکه کلی شویتہ ځکه الله کوم نوکلی وتا غپلچ جهادو کو چې عذاب راځي نمزبت نوزمہ تولوت دینو چې څنګه کیناس کنه کشته پټو به ذوشه نو خسنې واچو په ذرا او خو ته درېزاله وې کنه دقیقو پیژندګی دا پیغمبر زمون ول لاس نو ورځې ناخه په خپل او دانګل مې ګېډه تلاله کنه کښته روغا موټه شو پیغمبر پکېو نو دېدا او چې هغه تنوته نوروغه موټه شو د الله شان ده دا دې لپاره چې غوړنور سو نسې کولې او پیغمبر باندې اعتمادونه کوي نند خلق خدای نظریه ده کنا ته مو چرته غاړي زی او ډېر پوغد مزلکه کلی تجزیه کنا زی بچا پیږو غوري نو وی وی وځي لاسو فیشه پښته پکې خان آخله په خیر خیره شرم غوړ وسوي او امیر سه پښته وی خان حلق امیر سیف چین واخو غرکیږي د ستا عقیده ده کله وې دواو کوي دا غځه کې دوا شیوه او غدا دوا او دا ته چې سوې غدا خو تایې رکلې ده چې بسم الله مجریها و مرساها ذی خلقوا په زور زده تر روان ده ښا بیسوک نیک باندې پښته دي شیخ او صوفي چه ده اگاڑی پا خیر خیرت سرو رسی و ایدال لا رسی خواه اگر ستاو دولنا دا مرض نوزی کنا فساہما قراندازی اکلا من المدحدین نشوی نسلی اسلام پاگی کراختون که فلتقم او نن ننوڑای کدل رامی تیری اکا و هو ملیم عدب یعظام تملامت ویچی تلہ حکم تم انتظارو نکو ولول ان نو کنا من المسبيحینا کنو دې د مې په ګډه کې تسبيح و یون کې چلا الہ الا انت سبحانك انی کنت من اذواله ابن عباس وئی كل تسبیح فی القران صلات کې چې کله تسبیح ذکر شي نو مراد ته نمونځي در چ خپل مناسب مونځه غبر په ګډه کې ځان ته مسلغوړوله خدا غه منځو کنه چې لا اله الا انت سبحانك الله کده نو وی ویږي ذکر کې څومره برکت دي لاله بیا فی بطنهه پاتشي بودمای فګې ډکهلای او یوباسون تر هغه روزې زې قیامته پورې په چې کلمه وی نو ګوره کجې ما کې برکت ده او وسوم پاکشتده پیغمبر ویلو پس وګړو موږ دلړه په یو میدان وهو سقیم او د ذو وجود دیر ام خوشو بیمار نو ورج سو ورځې مې په ګډه کې تیرې کړي نو کاچا نازک وان بتنا علی شجر تمی زرغون کلم په د باندې د کدو چې دا غي سور یخیم هزار زر غټيږي پارسلنا الامیات الفن او یزيدون مونږ له ګليو دایو نو صلی السلام اغي قوم تا چې یو لکبو یا سزياتو تقريباً الله أو يزيدون تغصبه و يولاك نزده فس امان راولو دي فمد تانام الهين نمون ولا بياه نفورك لا تريه وقتا پوري نبياه سر دير مدى پاة شکا نخوا فس تفتهم خبر اول تلال رد شرق ودو رسمي رواجي کارونا تپوسو کد دينا علی ربک البنات ولهم البنون چې دا خبر رشادہ چې تاسو دروب لونه دي زی په کې نشته او تاسو د پاره ضمان دي د تقسیم رشاد هم خلقنا الملائکه تیناسن آیا موږ پیدا کړو ملائکه زنانه او هم شاهدون او دی ناس ته دیو تکات چې دا زنانه دي ا خننهاری ندی نه زنانه دی خو ملایق دی الاین نامن افقم لیقولونا خبردار د دې د ډیرو د روغونو یو د روغ دادي چې وای ولذ الله دلاو یم ذا منشتا اولونا اشتا نور دروغ دي نو د هم دروغ دي او یقینا دې ډیر دروغ جن دي استفل بنات علی الله غورک رضوان لونه په زمان وبندی م علیکم کیف فتحتم سودی تاسو لره سو نسنگا فیسا لکا فیسا پا کی دلیل شته نو څنګه فیصله کوي فیصله په دلیل کیږي به دلیل فیصله نه ای افلا تذکرون کولی تاسو یې ورنت نخله د قران امرکم سلطان مبین یتاوسره سو حجت شته سو دلیل شته ښه ارل ک قرآن چدي فاتو بی کتابی کم راولای کتاب پل که تاسو رشتی نیم خبره بی اول تلاله دی جنات و عجز دی ملائک عجز صورت که دا مقصده گرزی دی مشرکان پمیند الله او پمیند جنات و که رشتان توم پکی ویچ اللہ دی پیریانو نظان لرشتہ کرده نظاقین ملائک پیدا شوید بوروت او یقینا خبویی کې د و انله محضرون چې دی به په خپله په جاننم کې حاضر کړی شي چېینې نمرات دیوه دویم کول یقین خپوږي دا ملاکو دی تو جن په دی ویلش چې پټ دښکاري نه که نه پهسه خبره انومله محضرون چې دا مشرکان دي که دا به جننم کې حاضر کړی شي جناتوم جناتم دی نه خبردي ماللایکم د دی نه خبر دي. ودید ځان نه ندي خبر دی وی موږ الله جنت را کین سبحان الله یا حمایس فون پاک د الله داغ نه چدیه بیانې الا عباد الله المخلصین مگر نو بندیان د الله خالص کړي شي وي فانکم وما تعبدون تاسو چې مشرکان او تاسو چې د عبادت کوی مان تم علی مه تاسو پاللا باندې چاله ګمراکهونکي دی کله کله فخر کوي وي زمون خلق ډیر شو دا ولي بيداز موږ مهنت تکنه موږ مهنت وکړو سمرامر ګړو ډیر شو تاسو سنشه کولی سغنشه ګمراکه کولی په دې فخر مکه دا خو د وخت نه ډیرو چې سازوبې نمبر جوړې شوې د دا مشرکانوم داسې کیسه هر وې سماراو کړه نتیځ راوته ښا هرځې وی زمونږ مرګ لري ډیر دي ښا نلاو انیه تاسو پالا چالا گمراک ان کی. من هو سوال الجحیم مگر هغه چې جهنم ته داخليږي دغه بس تاسو مرګ لري ملایکوې و ما مننا الا مقام معلوم نشته مونږ کې داسې یوتن مگر داغه د پاره یو چی کلی اللہ پیدا کردن و تیویلی چی دستا زیده خواه تو پا دی اولاری تو پا دی روکوکه تو پا دی سجدکه پا آغازی د در قیامت پوری مقام معلوم ادوی مانا مرتبہ چی مل ایک داغی مرتبی نا کتا راضی نبر راضی چی اللہ سنگ پیدا کردن او انسان خود در وزر وزر وزر مرتبی در وزر وزر چی عمل کوي دور درجی سوا کی گئی وینسان بهتر نوشو وین الا نحن الصافون املایک یمږه هم صف تړونکو یذ الله په عبادت کی وین الا نحن المسبحون امږه هم د الله تسبیح وین کیو دا ذکر شن د مشرکان او مطالبا چې دی ووی چیرې کوم سره کتاب وے کنه مونږه خو او مې یې یو جټ خلقونه خطبه ګومرهایو نو کوم سره کتاب وې کنا الله وګوره وینکانو له یقولونا دا مشرکان چوي به خامخا وای لو ان عندنا ذکر من الاولین که چیرې وې زمون سره سکتاب پسند پخانو قومونو من جنس الاولین دا غري سره څنګه تورات انجیل دیوداس منګ سره اوموي نووبم الله بندیان خالص کړی شي وي الله وی چې کتاب مو تراولو مثل بی مثلو بی نظیرا نه پکفروبې هغه کفر وکنه صفه عالمون زردا چې پوی وبشه او یقینا ته رشيوي دا فیصله مونږه د خپلو بندیان په حق کې چې پیغمبرانو صفه سلا ان هم لو مل منصورون چې یقینا دی چې دی نذید رضیب امداد کیږي د الله طرفنا ادی وزور اور کیږي و ان نجندنا لوم الغالبون او به شکال لخر زمونګه چ دی یا په حجت کې او یا په هزیمت ته اعداو کې چې دشمنان به کمزوري تسلی اخر کې ذکر کوي فتولانهم مخوالو د دینه حتا حين تر یو وخت پوري و ابشرهم انتظار کوي تا فسو پیبسرون زردا چې دی وخت بل انجام وی نی اف بیا ذا بنا استاجلون زمون په عذاب تلوار کوي فیضان نزل بصاحتهم کله چې نازل شي عذاب د دې په ډاګه د دې په سهن وصا سباح المنذرین نودیر بد دی سباد يرول شو دا وان واخبر سمانا د دنیا عذاب یا ای یادو نو دنیا عذاب پېم راوي په بدر کې راوي په خیبر والو راغي او دا وستي ور په سيو ات ولع انهم مخواړه و د دينا حتى حين تريا انتظار کوي عذاب د قیامت تا پس او پيوبسرون دی ووي نه خپل انجام سبحان ربك رب العزه عما يصفون پاک د ربستان چ مالک د عزت دا غي سناچدي یو ل بیانې چې صورت ک مطلب سو ايت د مخلوقات رد د شرک رد د شفاعت قهري والسلام علی المرسلین هو د پیغمبرانو شان دا دي چې بغي سلامتیه د لا طرفنا چېږي شو او قومونه هلاک شو دا مونږ ک الله شان او د انبیاء او شان او خو دا هډیرلوې نعمته ولی توحید او رسالت الله دې دې نعمت شکریا ادا کوي والحمد رب العالمين حمد سنادا الذي شكرنا الله لراجفالون کذ مخلوقات دې دا لوی نعمتو چې دشمنانه عقل او خپل بنديان یې بچ کړل واخره